Батько вже орав кіньми землю, і за ним тяглися рівні пласти, схожі на масло. Щойно зорена земля парувала, як тільки ноздої на молоко. «Бачиш, синку, земля дихає?» – сказала мати. «Хіба вона жива?» – запитав він. «Ще і як?» «Приклади долоньку до земельки», – наказала мати. «Що відчуваєш?» «Дихає?» схвильовано сказав він, бо й справді здалося, що відчув легкий подих. «А ще що?» – запитала мати. «Вона холодна». «Так, бо ще не зігріте після зими теплом наших рук. Я навчу тебе відчувати не тільки її холод, а й тепло та щедрість», – сказала мати. І так і навчила відчувати на дотик тепло землі та зміни температури. Та чи зміг би він так розуміти землю? Якби кожен клаптик не був зрушений не лише дощами, а рісним потом. Перша думка після сну – що потрібно сьогодні зробити? Останнє перед сном – що буде робити завтра? І так весь час, хіба що мав відпочинок у свята. Та й то у такі дні руки свербіли без роботи і почувався злодієм. І як то сусіди навпроти живуть. Небагато землі мають, та й ті ладу не дають. Що й посіють, то добуття не доведуть. Бур'яни вище хати бояють, а їм байдуже. Бур'як виростять, так не про цукор дбають, а про самогон. І сама стара униська ледача синам до землі любові не прищепила. Семента Йосип вимахала такі, що головою стелю підпирають. А які ж ледачі? Дійшло до того, що взимку біля печі зробили в сіні дірку. Все село перебігало та заглядало через тип щоб побачити, як з хати через отвір вилітає на двір попіл, а потім у дірці з'являється стара подушка, затечка, щоб не замерзнути. Люди регочуть, а їм байдуже. Очі сірка позичили, чи що? Ось такі пітухови і заздрять чорножуковим. Ось із такими поруч запропонували працювати в колгоспі. І не тільки працювати, а ще й віддати добровільно свою землю та худобу. Віддати землю? Свою землю? А не подавляться нею? Навіть уявити страшно, як можна довірити свою землю таким, як пітухови. І чому він повинен віддати комусь свої поля? Скільки років гарувати задля того, щоб діти-онуки були ситі, щоб не доводилося їм голодувати та так багато працювати? І все, що надбав потом і кров'ю, потрібно добровільно віддати у спільну власність. А навіщо йому щось спільне, якщо є своє? Вийдеш рано вранці на поле, де колоски стоять налиті та пузаті, як діжачки, торкнешся їх рукою, аж дух захоплює від радощі та гордощі, відчуття, що все це твоє, зрушене самотужки, зрушене потом, випликане мозолястими руками. Знаєш, що хліб – це життя, і це життя ти сам випликав для свого ж добробуту, для своїх рідних людей. І ось усе це потрібно за так комусь віддати? Не буде цього ніколи. Ніколи! Хай уб'ють його, нехай закопають на своїй землі, а не на суспільній власності. Бідний батько, якби він чув усе це, то перевернувся б у могилі. Добре, що мати вже нічого не розуміє та не бачить. Аж запаморочилось Павлу Серафимовичу від таких роздумів. А ще болючіше було припустити, що все надбане добро можуть відібрати силою. І він гнав від себе цю думку, не даючи проникнути в серце та затьмарити розум. «Залякують», – втішав себе Павло Серафимович. «Не може бути, щоб ось так прийшли та все забрали». Не може бути життя таким несправедливим до мене. Простий мене, Боже, грішного, прошепотів він та перехрестився. Він знав, що завтра прийдуть до нього за порадою брати. Що їм сказати? Кожен із них має вирішити самостійно, що робити далі, бо він сам, напевно, не знав, як вчинити правильно. Але свою землю він так просто нікому не віддасть. Павло Серафимович відчув, як від лежання в одній позі затерпле ноги та руки, мила спина. і Він намагався не ворочатися, щоб не заважати жінці спати, хоча знав, що і її обсіли тяжкі думки. Неспроможний більше лежати, чоловік тихенько підвівся, розправив плечі, підійшов до вікна. Тяжка ніч роздумів, за вікном темінь, і в душі не видно просвіту. Намагався зазирнути в майбутнє, але воно теж видавалось темне, як ця ніч. Раптом він почув, як тихенько рипнула хвіртка, і по двору майнула чиясь тінь. Павло Серафимович босоніж вискочив на двір. «Хто там?» – крикнув у темі, не забувши прихопити з собою кучергу, що стояла біля печі. «То я, тату, – почув голос Варій, – що ти робиш посеред ночі?» На двір захотілося, то виходила… Відказала Варя вже з порогу будинку. «Чи на вулицю бігала по нужді?» «Мені здалося, що хтось блукає під вікнами нової хати, тож ходила подивитись». «Нікого там немає», – сказав він. «Туман, он спить, як убитий. Іди відпочивай, ластівко». «Добре, тату, відказала Варя. Павло Сарафимович пішов до хати, коли за донькою зачинились двері. «Що там трапилось?» – запитала дружина. Нічого, відповів чужим зніченим голосом. А чому ж тоді з кочергою побіг? Все добре, щось привиділось. Спив вже, глуха ніч, на дворі. Вранці Варі намагалась не потрапляти на очі батьку. Їй здавалося, що він уже знає про її втаємничене кохання і мовчить, випробовуючи доньку на чесність. Такі думки дівчину хвилювали, змушували серце несамовито калатати у грудях, від чого руки тремтіли, і вона ледь не розлила молоко з глечика. Але батько поводився так, ніби нічого не сталося, хоча в його стурбованому обличчі можна було помітити якесь незадоволення. Ще б пак із самого ранку прибігла Гануся і заторохтіла про вчорашні збори. Все село гуде, казала вона півголосом, допомагаючи варі, накидати вилами сіну у ясла коней. І що тепер буде? «Ви підете писати заяву?» «Що каже батько?» Засипала питаннями подругу. «Нічого не знаю», – неохоче відповіла Варя. «Як то?» «Послухай, Варя забрала за рук Ганнусі вила. Щось мені зле. Я хочу відпочити, тож іди додому, потім поговоримо, добре?» «Як скажеш». Ганнусі невдоволено поморщилася. «Я ж хотіла як краще». Від матері Варя дізналася, що надвечір прийдуть дітки брати батька, напевно, завітає Михайло та Ольга з чоловіком. Потрібно Чорножуковим подумати вирішити, що робити далі. А без слушної поради найстаршого Чорножукова ніяк не обійтися. Зазвичай їхня велика родина збиралася разом на свята. Тоді Варя з матір'ю ретельно готувалися до зустрічі гостей, прикрашали хату вишиваними рушниками, серветками та скатертинами. Готували багато страв. Хоча сьогодні родина збереться з іншого приводу, мати попросила батька зарубати курку і почала її патрати. Варя тим часом помила підлогу, простелила випрані ткані-половики, приготувала чистенькі рушники для гостей і розтопила піч. Потім дівчина начистила картоплю, порізала на шматки курку, склала у великий чавун, додала туди підсмаженої на салі цибульки, посолила, залила водою. Вона розсунула кочергою головешку у печі, правним рухом підчепила рогачами величенький чавун і відправила його у піч. Причинила заслінку і з полегшенням зітхнула. Можна хвильку перепочити і йти терти буряк. Як і очікувалось, надвечір завітали брати Павла Серафимовича, Гордій та Федір. Прийшли самі, без жінок. За ними надійшов син Михайло а останніми ступили до хати Ольга з чоловіком Іваном. Павло Серафимович сів на почесне місце за великим дубовим столом, який Варя встигла застелити свіженькою білою скатертиною, з вишитими на ній барвистими пташками. Оба відш сіли брати, потім син та зять, а Ольга, крекчучи, примостилася на краю ослінця. Поки Варя з матір'ю кропоталися біля печі, Павло Серафимович порізав поряницю житнього хліба, подав особисто кожному чималі шматки. Посеред столу з'явився великий глиняний полумисок із картоплею та куркою. Від м'яса, яке роззімліло в жару печі, шув такий запах, аж у варі забурчало у животі. Але ще зараз вона згадала, що за клопотами з самого ранку в роті не було ні росинки – Дівчина швиденько вручила гостям рушники та ложки, не забувши подати батькові його улюблену дерев'яну. Ложка з одного боку вже злизалась, колись яскраві квіточки на ній майже стерлись, але батько ніяк не хотів її замінити на металеву. Павло Серафимович запросив усіх до вечері, і якийсь час було чути лише постукувані ложок і плямкання. Поступово почалися розмови. Обговорювали уповноваженого комуніста Лубікова, не забувши посміятися з його нового прізвиська – з приставкою «за» спереду. Підкопається, якщо вже когось назвуть, то приклеїться слово так, що в тій людині вистачить, і наступному поколінню буде вдосталь. Не забули згадати про приїзд до села Щербака, поговорили про нового голову сільради Жаб'яка і аж потім торкнулися зборів. Говорили переважно брати Федзір, Гордій та Павло. Михайло взагалі в розмову не втручався, спробував докинути свою копійку Іван, але Ольга так смикнула його за рука, що той одразу замовк, і надалі сидів тихо та сумирно. Поруч із дебелою жінкою з великим животом Іван, худий із вузькими плечима та тонкими довгими руками, здавався чи не вдвічі меншим. Чоловіки були одностанні в тому, що несправедливо, неправильно і не по совісті – забирати силою у них нажити руками тяжкої праці. Нехай ідуть в колгосп ті, хто бажає, розмірковував Гордій. Якщо їх все влаштовує, то нехай працюють разом, чи ми проти? А мені навіщо той колгосп? Виходить, що ми, чорножукові, гнули спину, щоб надбати землі, худобу, ремонент і віддати комусь? Чому мені ніхто нічого не дав, не подарував, Я ні, значить долю? А я повинен комусь забезпечити краще майбутнє. Де ж справедливість? Я став добрим ковалем, вступив у розмову Федір. Власноруч збудував свою кузню. До мене йдуть люди з сусідніх сіл, бо знають, що за роботу багато не візьму. І краще за мене ніхто не зробить. Чи я кого обманув? Чи ціну загнув таку, що не можна сплатити? Чи зобиди вдову? Чи відмовив кому в допомозі? Федір помовчав, обвів присутніх поглядом. А моя дружина світу Божого не бачить, бо зранку до ночі то у полі, то на городі, то біля скотини. І задля чого? Щоб жилося добре, у статку. Я не ходжу до шинку. А е, й жінці нема часу плескатись з сусідками язиком, бо ми завжди у роботі. «Шкода, що Бог не послав нам діточок. Але ж ми на Різдво усю сусідську малечу обдаровуємо, чим можемо. І Варі, і Олі, та її діточкам помагаємо». Так кивнула Ольга. «І податки, хоч як тяжко було, ми всі сплатили. І цього мало. Візьми своє та віддай комусь. Кому?» Дорнуватому пантьосі та моїм сусідам, що навпроти» кивнув Павло Сарафимович у бік садиби Петухових. «Я ніч не спав, усе передумав», – сказав Гордій, коли стихло обурення. «Свою думку я озвучу після слова старшого брата. Павло, ти у нас за батька, тобі слово. Що будемо робити?» За столом запала тиша. На Павла Сарафимовича дивилися допитливі очі рідних. «Він чекав на цю мить». Знав, що від його думки багато чого залежить. Та чи міг він розпорядитися їхніми долями? Чи мав на це право? Павло Серафимович поклав дерев'яну ложку на стіл, поважно провів рукою по сивій бороді. Моє любі», – сказав він, зітхнувши, – «кожен з нас збудував своє майбутнє тяжкою працею, не даючи спочинку ані собі, ані жінкам, ані дітям. Хотілося жити по-людськи». Щоб ноги в теплі, на полі гарні врожаї, а на столі завжди був хліб. Гадалося, що так і буде, що надалі буде життя ще краще, а нашим дітям, чи бодай онокам, буде хоча б трішки жити легше, ніж нам. Зараз мені хотілося б застигнути в сучасності, як кістка у холодці, але не буде завтра, як і сьогодні. Можливо, комуняки покричать, поголосують та поїдуть туди, звідки приїхали. Хотілося б, дуже хотілося б, але розумію, що такого не буде. Вони не відступляться. І суспільне господарство вони організують, як роблять це повсюди в Україні. А Вони ні перед чим не зупиняться, підуть по головах, по наших трупах, але організують колгоспи. Я не можу судити, чи це погано, чи добре, бо не вмію заглядати у майбутнє. Я не можу навіть припустити, що вони зроблять завтра. Можливо, нам і нашим господарствам дадуть спокій, але...